З нього один шлях, у вічність, туди, куди ми всі прийдемо рано чи пізно. Господи, якась жінка тихо перехрестилася, який жах. Люди потрапляють до нашого відділення, коли їм лікарі вже нічим не можуть допомогти. Там вони закінчують своє останнє лікування і життя. До чого я веду? А ось до чого. У вас усіх залишаються квіти зі зламаними стеблинками, прим'яті, підсохлі. Ви їх викидаєте в смітники або залишаєте просто тут, під ногами. Вони як сміття лежать на підлозі і перехожі розтоптують їх ногами. Хоча зламану стеблинку можна укоротити, квітку поставити у склянку з водою біля ліжка хворого. Можливо, останнє, що бачите ми в своєму житті, приречена вмирати людина, буде саме ваша квітка, яку ви все одно викинете на сміття. Я звертаюся до вас із проханням. Даша раптом зрозуміла, що голос її звучить гучно і впевнено, що вона не червоніє і не кліпає нерозумна очима, і продовжувала. Залишайте мені ці квіти, не викидайте їх у смітник. Я буду приходити у певний день, забирати їх, приводити до ладу і розносити по палатах. А жінка простягнула Даші гвоздики. Нехай Господь допоможе їм в останню хвилину. Спасибі вам за вашу благодушність, відповіла Даша і прийняла букет. Візьми в мене, дівчинко, сказала сусідка жінки, відбираючи троянди зі свого відра. І в мене. І я дам трошки. У мене є орхідеї. Люди пропонували свої квіти. І незабаром Даша стояла з великим оберемком різних квітів у руках. Їй допомогли загорнути їх у папір ховаючи від морозу, і домовилися, що Даші найкраще приходити сюди у понеділок уранці. «А якщо не розпродамо за вихідні, пояснили їй, то по понеділках їх залишається багато. Даша подякувала торговцям і помчала у відділення. У кабінеті Маргарити Іллівни вона, сяючи від щастя, вивалила всі квіти на стіл. Вони разом розсортували квіти, обрізали зламані і підсохлі стебельця й листочки. Вийшло дуже навіть непогано, раділа Даринка, бігаючи навколо столу. Тепер треба розподілити їх по палатах, сказала Маргарита Ілівна, щоб усім вистачило. У чоловічі відкладемо гвоздики, а все інше жінкам. Вони довго ділили квіти на маленькі букетики. Тим, хто був молодший, залишали квіти ніжних відтінків. Де-неде траплялися навіть нерозкриті бутони, які кокетливо тяглися вгору. Жінкам і бабусям дісталися троянди червоного і рожевого кольору. Перерахувавши ще раз кількість букетиків, які були розкладені по всьому кабінету, Маргарита Леона дістала тацію і вони з Дашею склали на неї квіти. Неси, посміхнулася, підбадьорюючи Дашу за відділення. Сьогодні буде у наших свято. Маргарита Леона рідко казала пацієнти або хворі. Найчастіше вона вживала слово наші або мої, вкладаючи в них ніжність. Турботу і частину своєї душі. Так зазвичай говорять дбайливо в сім'ях – наші мужики і мої дівчатка. А цього дня навіть ті хворі, які лежали по кілька діб з відчуженим виглядом, заплющеними очима і міцно стиснутими зубами від вічного болю, хоч на деякий час переставали стогнати і забували про все, побачивши серед лютої зими це диво природи – квіти. Їхні очі оживали, загорялися живими іскорками, як колись у нормальному житті до хвороби. В очах хворих людей, змучених і втомлених, Спалахували радість і захоплення, коли Даша опускала ніжні створіння у склянки та баночки з водою і ставила їх на тумбочки біля узголів'я. «Так буде, що понеділка», – казала в кожній палаті Даша. «Тож готуйте по понеділках баночки і свіжу водичку». Ілоні Даша принесла ніжну, як сама весна, Орхідею. Вона обережно опустила квітку з короткою стеблинкою в низький стаканчик з водою, і орхідея злегка здригнулася, погойдуючись у воді, та завмерла у напівдрімоті. Красиві карі очі Ілони широко розкрилися в подиві, і вона заклякла, зачарована красою і ніжністю орхідеї так і застигла Ілона з янгольською усмішкою на обличчі. «Це просто чудово!» – прошепотіла вона, не в силі відірвати погляду від квітки, і на її блідому обличчі спалахнув легкий рум'янець. «Подобається?» – посміхнулася Даша. «Я не бачила прекраснішої квітки». «А хіба тобі хлопці не дарували квіти?» – запитала Даша. «Дарували?» Оберемки дорогих квітів загорнуті у фольгу, обліплені всілякими бантиками. «Але такої?» «Ні, це найкраща квітка в моєму житті!» «Наступного понеділка я принесу ще квіти», – сказала Даша. Правда, не знаю, буде це орхідея або якась інша квітка. Я, я не зможу викинути цю. Рука не підніметься. А якщо вона зав'яне? А я засушую її на пам'ять. У книжці. Як ми з дівчатами в четвертому класі робили гербарі. Ви теж засушували рослини? А як же? Ми зі святкою, сказала Даша і важко зітхнула, згадавши про колишню подругу. Ми зі святкою зібрали, напевно, все листя в саду і понашпигували ним книжки. Книги розперло, і вони не хотіли закриватися і служити пресом. Тоді ми спільними зусиллями з подругою підняли одну ніжку ліжка, де спали мої батьки, і потай підсунули туди товстезні книги. Тільки вночі батько увімкнув світло і виявив, чому їхнє ліжко так хитається. Ілона розсміялася, а Даша подумала, що так давно не чула її дзвінкого сміху. Дашо звернулася до неї Ілона. «У мене буде до тебе величезне прохання». «Яке?» Візьми у тумбурці гроші і купи мені фарбу для волосся. Хочеш пофарбувати? Хочу. Скоро весна, потепліше. Буду виходити на вулицю. А який колір? Одну упаковку білого, одну синього, одну фіолетового кольору. Що? Так-так. Хочу бути не як усі. Три контрастні кольори. Ну, ти даєш. Добре, принесу тобі фарбу. А наступного тижня, в середу, буде перукар і зробить на твоїй голові розписне великоднє яйце, засміялася Даша. Ні, я хочу, щоб ти мене пофарбувала. Я? А зможу я? Зможеш, я розповім як? Ну, якщо ти так хочеш. Дуже хочу, палко відповіла Ілона. Наступного дня, коли голова Ілони вже рясніла пір'ям різних кольорів, нагадуючи забарвлення яскравого папуги, до неї прийшла мати.